Argi utzi nahi duguna da, e, autobusen lineen arazoa konpontzeko irtenbidea bilatu nahi dugula eta horretarako akordioa lortzeko gure prestutasun osoa daukagula. E, argi utzi nahi dugu bere esan jenesan bezala, uste dugula, zerraio publikoak osasun zerbitzuak, ospitala, ambulategia, osasun mentala, baita gizarte zerbitzuak haizi aldi eta eskuntza guneak ere, zerbitzu eman manbardiela, argi dugu ere, gure oinarri bezala, intermodalitatea, trasbordoen bidez, egin beharreko zerbitzu bat dela, horretarako, e, zuk autobus bat hartu eta leku batean jetxi, eta bertan hartu behar beste bat, hori da gure ustez, ba, bueno, trasbordo eta intermodalitate hon eh, bat, gainera ere, uste dugu, bagono, bueno. Azterketa batuken barriela, xeia betetan, urte baten buruan, ikusteko benetan ez, bagindako aldaketak, zeo nurak bituen, edo zeo betu daiteken, zealdatu beharko litzateken, ikusten duguk beharrezko bezela.